Basi karibu katika shule ya Biblia leo tarehe 25 Machi mwaka moja, tumesomewa mlango wa 32 wa kitabu cha ambacho ambao twende hiki eh tumewasoma mistari mingi e, mistari 32 na leo tuta kwa kweli ni sura nzuri sana inatufundisha vitu vingi lakini leo tutaona vitu vikubwa vinne eh vingine tutaendelea kujifunza huko mbele na tutasoma mistari yote kwa pamoja e, kama kama rejea tu wiki iliyopita tuliona mangu wa moja ambapo Yakobo ali alimkimbia Labani baba mkoo wake e, akakimbia na alikuwa anatafutwa lakini Mungu akamlinda na tuliona liliikuwa somo katika maisha yetu tunayoishi sasa hivi ongeza e, kujifunza vitu vingi katika somo kama lile lakini tulisistiza sana kitu kikubwa kilichohusu hali ya ugomvi au kuelewana basi kati ya wakwe watu waliooleana eh kitu macho ni tatizo kubwa sana katika jamii za sasa e, kwa hiyo Mungu anaweka vitu katika Biblia kama historia naweka kusudi tusudiweze kutofaa kama kuna sehemu ambapo Yakobo na mkwe wake Labani walienda ndivyo sivyo basi tujifunze kutokana na tatizo lile na tukaona mfano mzuri naomba mtoto atulize na e, tukaona mfano mzuri hmm. wa wa wake waliopendana wakaelewana eh kati ya Naomi eh na Ruth katika kitabu cha Ruth eh tukaona kwamba Mungu anakuwa mfano yote yote husuchague. Biblia nasema chagueni nini yupi mtakayemtumainia. Eh husomwa katika kitabu cha Joshua. Eh, Joshua mlango wa 24 mstari wa 15 ni maarufu sana. nasema chagueni mtakayem. Kwa hiyo kuna Mungu anatupa mfano wa vitu vizuri. Kwa mfano kwenye Biblia Mungu anatuonyesha namna ya kumwamini Yesu Kristo na kuokoka na kuna sehemu ambapo watu wataki kumwenia Yesu Kristo wanapopotea na kuhukumiwa eh anasema amini ataokoka naye amini atahukumiwa kwa hiyo Mungu anatokea vyote kwa hiyo tukajifunza e, somo lililohusu wakwe na jinsi eh sitaenda huko kwa kweli kwa, kwa, kwa. kwa sababu ya wingi wa mstari ya leo eh somo liko linapatikana katika mtandao katika website ya kanisa sehemu nyingi tunaweza kujifunza kwa wale ambao eh hawakuepo hapa naamini wengi mlikuepo muliku, hapa sasa leo tutajifunza mambo ma, manne nilisema na haya manne mmoja ya kwanza ni ya orodheshe alafu tutaanza tuta kuona moja baada ya jingini. Tutajifunza na anaanza kusema ndio linabeba ujumbe. Ujumbe mkubwa wa somo la leo anaanza kusema ni mambo mengi lakini eh, niliona tuwekwe msitizo ni msaada no ndio cha somo la, la leo. Msaada wa Mungu katikati ya hofu na dhoruba, Msaada wa Mungu katikati ya hofu na dhoruba na tutaona hoja ya kwanza no, inayobana inabeba ujumbe huo inayosema ni wapo dhaifu ndipo nguvu ya Mungu huonekana tunapokuwa dhaifu katika udhaifu ndipo Mungu anapotokeza eh lakini pia hoja ya pili tukayoona ni kwamba maombi kuomba huwa ndiyo silaha ya mwisho mtu anapokuwa hana kingine cha kufanya sio vibaya pia tukalijua hilo na vizu, vitu vizuri katika hilo na vitu ambavyo sio vizuri vya kuepuka eh. hoja tatu kwa hiyo leo itakuwa inahusu enaa ni hoja kubwa extreem ndio inabeba na kama inabeba lakini imeongelewa sana katika sura hii karibu yote. eh inayosema jinsi ya kutengeneza na mtu aliyemkosea au mtu alie kukosea wewe anavyotakiwa atengeneze na wewe. Eh by the way kabla na labda hilo lakini iliseme pia kabla hujatengeneza na mwanadamu kwanza tatengeneza ten na Mungu. Eh mkosea mtu lakini unaenda katengeneza kwanza na mwanadamu lakini kabla ya hapo na Mungu. Tuliona hata mwana mpotevu kwenye Luka 15 eh mwana mpotevu alikuwa amemkosea baba yake lakini alianza kwanza alimwambia Mungu asema nimekosa juu ya mbingu na mbele anime e, na nime, nimekosa jua ya Mungu akimwambia baba yake na melee yake baba kwa hiyo anaanza kwanza akijua kama amemkosea Mungu. Watu wote tunapomtesa mwanadamu tunamfanyia mtu kitu kibaya unajua ulianza kukosea alikuwa ni Mungu. Na ndiye mwenye kuchukua hatua mwenye kulipa. Sasa unaweza ukampiga mtoto mdogo kama huyo ukamfanyia kitu kibaya wengine mpaka wanawachoma wengine wanachoma hata mtoto wake vigani wakata amevichoma ame wewe ame. lakini ujue aliyeuungua ni Mungu. Anaelipa ni Mungu kwa hiyo lazima kwa tunaona jinsi ya kutengeneza na Mungu eh, na, na, na na watu tuliowakosea au kama watu wametukosea wanavyotakiwa kutengeneza. Hoja ya nne na ya mwisho <coughs> tutakayoiona ni <coughs> hoja inayohusu kupigana mieleka na Mungu. Eh, ni hoja nzito. Kimsingi kila hoja ilitakiwa iwe ni hiyo. <coughs> ni somo la Jumapili la kujitegemea ini basi ni sura basi tuyapitie tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu hayo. Nae tuanze na ile ya kwanza sasa. Inasema <coughs> e, <coughs> e, ni wapo dhaifu ndipo nguvu ya Mungu kuonekana. Hivi wewe niulize. Kwa mfano mtu ukiwa una una pesa una kila kitu, una hujakungukiwa na kitu, utahitaji msaada. Kama Huna tatizo na kitu utahitaji msaada watu aje wakupe msaada mtu mwenye kupungukiwa kitu ndiye anahitaji msaada Bibi nasema wenye afya hamhitaji daktari unahitaji kwenda kwa daktari kama huumwi amenia jamani mesinzia? mapema <laughs> mimi nasema ndio sio tunataka wote pamoja eh kwa hiyo vile vile na Mungu anatuangalia tunapokuwa katika taabu na shida eh ndipo nguvu za Mungu zinapoonekana eh Tusome mistari tu miwili ya kwanza ya kuanzia. kwanza na pia nasema mwanzo 32 Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye naye yakobo alipoaona alisema hili ni jeshi la Mungu akapaita mahali pale Mahanaim. Mu kuna jeshi la Mungu lipo pale. Na haliji kwa ajili ya mtu mwingine kwa ajili ya Yakobo. Huyu Yakobo kama unakumbuka mlango wa 31 na wote mlikupepo na waamini wiki iliyopita Yakobo alikuwa kwenye tab. Eh huko nyuma alikuwa na uwindwa na watu 300 tatu e, walio kuja na na Labani. Na asinge kwa Mungu aliyemtokea Yakobo katika njoo e, Labani katika ndozi, Labani alisema kwanza ningekumaliza wewe. Ni mko wangu ndiyo na umeoa mabinti zangu na wao wow, pia nao ameshakuwa wake zako na unawajukuu ambao ni watoto wajukuu zangu moja. lakini bado ningekumaliza lakini Yakobo yuko katika kipindi cha taabu unaweza yuko katikati ya dhoruba anawindwa yuko katika wao wow. hii tunaishi katika hali kama hizo binadamu mpana, mpana damu yote ananguvu, jeshi, binadamu yote hivi hata yule anayoonekana na nguvu unaweza kuona jeshi kubwa mwalime kuzunguka binadamu Wanazo kama una pesa, una mali, una kila kitu lakini sayo yote wanadamu ni ũmbe dhaifu. Sasa wengine hawotaki kukubali hilo. Anafikiri mimi na mamlaka na nguvu anajitapa. Bana wanadamu kwa kujitapa. Lakini Yakobo yeye yeah, hakuna sababu kujitapa kwa sababu ana uwindo. Huku mbele tutaona sura ya leo. Eh, em em turejee kidogo katika mlango wa na moja tujikumbushe mstari wa, shi, wa shina tisa uh, uh, uh, tulisoma. Anasema hivi mstari ninao uwezo yabani anasema ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara yakomba na tafutwa paka na sachiwa eh anataka kunyang'anya vitu yake eh huko ni nyuma alikotokea kule alikotokea ni matatizo eh ni kama yuko katikati ya bahari haweza karudi nchikavu na kule nchikavu rakogenda bado ni pagumu. mbele pia kuna hesabu eh na yani hana pa kwenda tunapokuwa hatuna pakwenda kwenda Mungu ndipo anapoonekana kama tunao uhusiano na Mungu wetu e, e, Mungu haficha pia unaweza kuwa huko kwenye tabu na kwenye shida kama huna mahusiano na Mungu hata kama ni Mkristo hata kama una jina la Kristo ha, Mungu anasema ukisoma si taenda huko kwa sababu ni mistari mikali ni Nikisoma hapa Tunahana, watu watasema tunahubiri njiri ya kuumiza mioyo lakini Mungu anasema Ukisoma katika kitabu cha cha cha Mithali mlango wa kwanza mstari wa 24 anasema zhuruba itakapoafikia mtakapo kwa kwenye hofu mtaita na mimi sitaitika mtanililia na mimi sitasikia ni watu wake alikuwa anaongea na watu wa taifa lake lakini kwa sababu walikuwa hawana eh hawana usikivu na Mungu ndivyo ma, maisha ya Kristo alivyo leo lakini yule aliamua kuwa karibu na Mungu wake. Kusikia sauti ya Mungu, kusikia neno la Mungu. Kuntukia, kwa na hofu na Mungu ndio sasa Mungu anatuma jeshi lake. Huyu ni Yakobo huyu. ni Yakobo mwenye kubeba baletto muonea kwenye sura ya leo ataitwa atabadilishwa jina, atapewa jina zuri zaidi na anaitwa Israeli. Leo neno, neno wa Israel Sisi wote tuko hapa tunaitwa tu Waisraeli kwa jinsi ya roho ambayo ndio jinsi sahihi ya Mungu. Israel wa, wa, wa, wa, wa mwilini kwa Mungu si chochote aje wa, wao a rohoni e, uzao wa yakobo kwa jinsi ya rohoni e, ndio uzao bora wa Mungu amina, amina. watu naona kwamba sasa huku Emtusome tu Mlangu wa mlango na tatu wiki ijayo tutafika pala lakini tutangulia tukugusa mstari mmoja mstari wa sita na 7 bila mstari wa 6 na 33 6 na 7 hem tu some pala anasema hivi uh, ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama lea naye na wanawe wakakaribia akainama eh, eh baadaye mstari wa 13 tu, tu, tufike mbele 13 anasema mstari wa 13 akamjibu bwana wangu anajua ya kuwa watoto ni wachanga tena kondoo na ng'ombe nilio nao wanyonyesha hao wanyama wakihari wakiharakishwa siku moja watakufa wote yani hapa eh, Esau yuko mbele anajipanga kum eh, kumaliza Yakobo. Yakobo anasema nina hofu tuliona kwenye mistari pale eh Yakobo anamwambia Mungu kwenye mwanzo wa 32 wa leo eh, eh akamwambia Mungu nina hofu eh nyuma nimepigwa mbele ninakoenda ni hofu Ndiyo maisha ya Mkristo wale. Lakini tunaona mstari wa kwanza na wa pili Mungu anatuma jeshi lake eh, kubwa hatujui idadi yake E, lakini e, ukisoma katika kitabu e, ka watu ambao wamesoma Biblia tunatakumbuka wakati wa Elisha sikutaka kwenda kule kwa Soni sura ni, ni habari nyingine lakini tunakumbuka Eliisha alipokuwa na Gehazi mtumishi wake eh walipokuwa umezingirwa na jeshi la Washami e, jeshi la Mungu lilikuwa liko pale limemzunguka aliyekuwa analiona ilikuwa ni Elisha tu alikuwa na macho ya Bwana ilikuwa kubwa halihesabiki e, kwa hiyo jeshi la Mungu ni kubwa Mungu haja ni nikiasi tena lakini hata kama angekuwa ya mmoja wa Mungu e, mkono wa Mungu tu pekee yake Kwa hiyo ulinzi wa Mungu ulikuwa mkubwa juu ya ya Yakobo. Eh? Kwa hiyo tunapokuwa katika tabu e, ndipo Mungu nguvu zake zinaonekana. Na wakati mwingine ngone anasema kitu kingine. Kazi nyingine Mungu anaweza katupishwa katika tabu ili kusudi mkono wake uonekane. Kabisa. Watu wanataka kusikia hizo habari kwa sababu okay hem tu katika kitabu cha Wakorinto wa 2 e, na hii Tabii ni siivute sana. Eh kwa sababu bado zile hoja nyingine kubwa kubwa. Eh Wakorinto wa 2 na sema moja tu au mbili. Wakorinto wa wapi, kumi anasema hivi. Wakorinto wa 2:12:10. Niko nataka ukithibitishwa kwamba kama ilivotokea kwa Yakobo katika udhaifu wake, anapigwa mbele na nyuma, Mungu analeta jeshi lake pale. So, na ni mtu wake Mungu nafikiri yake Mungu Yakobo kobo eh, ndipo ambapo kipindi kama hicho ndipo ambapo nguvu za Mungu zinaonekana eh kwa hiyo nataka pia kusema kwamba tunapokuwa tunapita katika udhaifu labda tuko katika labda familia zetu zimekufa zimeanguka chini labda watoto wameharibika labda mambo yamekata labda huna hata uzao mambo huna chakula huna nini tujue kipindi hicho ndicho kipindi cha karibu na Mungu kwa so, ndipo atakapoleta jeshi lake amina ni kipindi watu hawapendi kipindi kama hicho lakini kulingana na Mungu hicho kipindi ndicho ambapo Jeshi lake ufanya kazi. Somea wafunzo wa pili mlango wa kumi na mbili Nimesema eh funzo la pili so msali ule wa kumi ni sehemu nyingi Anasema kwa hiyo Paulo anasema kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufizuri na misiba na adha na shida. Hayo ni maneno mazuri kweli yanampendeza Paulo. Lakini yameandikwa kwenye Biblia. Watu akisema maneno kama haya hawataka yasikie. Anaona kama Yaani ni kama wanaanza kusema Biblia imekosewa. Utapendezaje na hali? Msingependesi lakini katika upana wa maisha yetu hicho ndicho kipindi ambacho Mungu anatoka na kukutana na Yesu katika huduma zake, of Mungu alikuwa na Yesu muda wote na Yesu ni Mungu, eh? Lakini alipokuwa katika hofu za msarabani pale, ndipo mbingu zilifunguka, eh, akasema nitakutukuza eh, na nitakutukuza tena. Mungu alionekana wa zaidi wakati wa tabu za Kristo msalabani kuliko wakati ya lipo kwa tu anapita Galilaya na nchi nyingine na nchi nyingine anazokuwa anahubiri. Hemso ninasema kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufenduri na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Haya matatizo ya kitupata kwa sababu tumeenda tumefanya uzinifu, tumefanya uchafu, alafu Mungu akatupiga, hayo sio kwa sababu ya Kristo. Ana nasema Haya matatizo. Kwa mfano longo hapo mwingine anaza kakamili watu wakachukizwa. Eh, kama hicho ndipo naza anasema kwamba na, anaza na kwasa, kwasa kwasa, singe, kwa sababu ya Kristo. Kwa sababu nisingekuwa anasema maneno wa Kristo nisingechukiwa na watu hapo. Eh? Msa anasema maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Pale penye udhaifu. Pale Yakobo, wakati Yakobo ma, anafanya vizuri, mifugo yake inaongezeka na ungezeka, Mungu alikuuepo lakini jeshi hatulioni wakati ule. Lakini anapokuwa kwenye udhaifu, kunyuma anapigwa, mbele ana kwenda ni giza jesho la Mungu liko pale. Amen. Kwetu tayari kupokea jeshi la Mungu. Tunapokuwa kwenye shida. Mungu, binti hicho ndipo anapokuwa kabisa yuko makini anakuangalia kabisa. Kwa karibu sana. Na tufungue macho yetu tupokee Mungu. Sio macho ya, ya, ya mwilini lakini macho ya rohoni zaidi. M. Mm. Anasema Biblia inasema katika sitafungua sita pale katika Ruka mlango wa 152 nafsi na, mbili, na tatu Biblia inasema Mungu Huwainua wanyonge na huwashusha wenye mamlaka. Eh na kanuni hiyo inapatikana alikuwa anaisema yaani maneno leo yanasema eh waliasema wao hili anasema Mariamu alikuwa amepata taarifa ya kumzaa Kristo katika mwili kwa jinsi ya roho mtakatifu na aliasema Zakaria kipindikire alipokuwa anahudumu wakiwa wanampokuana msubiria Kristo eh mu unasema wachina na wainoa wajua na washusha. Eh este ndao lakini na Hana Hana nasema hizo habari katika mlango wa pili wa kitabu cha Samueli wa kwanza Hana mke wake Elikana mama yake Samueli eh bibi nasema Mungu huainoa wanyonge wa na kuwashusha wakubwa wa na, naomba na, nitumie na, na, nafasi hii pia ku haikuwa sehemu ya somo la leo lakini nijaribu ni, ni, ni, ni, ni, ni kuisema leo hii kuna maneno yamezoeleka mtaari kwenye maneno ya wanadamu eh hey, unajua kuna watu wengine well, Okay hasa katika mambo ya kisiasa. Siasa ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Na siubiri siasa. Eh, hu uhitaji kuwa kuwa, kuwa watu ili kusudi walioko chini wainuke. Unachotakiwa kufanya kama ni mtu mwema wa waiwe wa chini wa wa na wajuu kule. Na hii ilikuwa inahusiana na siasa zilikuwa zinaendelea wakati wa rais wa jamhuri ya muungano marehemu Arisemo kwamba atawashusha wale wa juu mafisadi wapate shida ili kusudi hawa waliokuwa wameibiwa wayinuiwe. wakasema pana waacheni mafisadi huko juu ndio binadamu anavyosema kwa ujumla. Waacheni mafisadi waendelee huko jua wale maisha ya kifisadi, Halafu wa chini nao wayinuiwe. Eti ndio nzuri. Sio kanuni ya Mungu, kanuni ya Mungu ni wale wajuu na nawashusha. Halafu wajuu na wachini na unawinua. Na Mungu kimsingi anachokifanya nawapishanisha. na wapishanisha kwa chini anapeleka juu na wajuu juu Asi mwanzo tutakuwa wapi? Wa mwisho mm. ndo kanuni ya Mungu. Sasa kama hiyo kanuni ni mbaya basi aliy kanuni kanuni mbaya kwa Mungu ndiye aliyetwa na imezoeleka kwamba watu hawapei kanuni za Mungu. Kimsingi. Lakini sisi tuko hapa, sisi tunao si. Yes nasema na wewe, mnao sikia. Sino usikia kanuni za Mungu ndizo kanuni bora. Eh, huyu ni mtu mwenye roho mbaya. Ana anafikiri nimehajabsa. Lakini mwenye roho mbaya kimsingi. Unajua wanadamu roho Adui wa wanadamu mkubwa ni mbari. Hawatupendi kusikia lakini adui wa kwanza wanadamu ni Biblia. Ndio sababu vitabu vyote watu watavisoma vyote hata vya wachawi. Jinsi sijui nilivomlisha la siji mume wa mtu. Sijini nilivyo nilivomnyesha damu siji nani wanavisoma lakini Waambie wasome Biblia. Unatafuta maadui wa mchana upe maana haya ni makali sana. Bana ha, hiyo hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo mengi sana. Na e, tunawe kujifunza hapa. Lakini tunajifunza pia. E, Tusome sehemu nyingine. Tusome mistari miwili. Tusome mstari Tu Zaburi ya 34:7 nasema nini? Zaburi ya 34:7. Zaburi afa tarudi kwenye nazo pale tukao Zaburi ya 34:7 vipindi anasema hivi. Bado tuko tunaangalia kanuni kwamba tunapokuwa kwenye shida anasema ninapokuwa kwenye taabu nikupunguza Mungu kuonekana. Eh? Eh? Anasema Zaburi ya 34 Saba bibili anasema hivi. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kuna haja ya kuwa na hofu maneno ya Mungu yakiwa unasema kama. <coughs> eh malaika wa Bwana anafanya kitu. Yaani hawaondoki wanakaa hapo ape. Kwa Yakobo alikaa hawajakaa. Walikaa. Eh Biblia tunaona Biblia hayongei mara moja inarudia. Ana sema malaika wa Bwana hufanya kituo eh akiwazunguka wamchao na kuoaokoa. Na Yakobo alikuwa afika kwa Mungu hawakuwa malaika moja, alikuwa wengi. Eh Ukisoma katika Hebrewia mlangu wa kwanza wa msao 11 yani Mungu anasema anatuma malaika zake walinda watu wake. Na kuna ile kanuni kwamba kila mtu ana malaika wake ni kweli. Kwenye Biblia Mungu ametupa naza akakupa malaika mmoja. Haiko wazi kwamba ni mmoja wa milele au anaweza akakupa huyu baadaye akakupa yule lakini Mungu amewatu wake amewapa malaika eh wake. Na sasa ninategemea malaika wangu anaweza kuharibika na au karibika eh alimu tumukaye kwenye uso wa Mungu kila wakati. Kwa hiyo hoja tunayoiona iko wazi. Hoja hii pia inaiona tungeza mara nyingi lakini na tuishie hapa kwa leo. Hoja hii pia inasema maombi ndiyo silaha ya mwisho kwa mcha Mungu. Jamani tusibeze kuomba. Eh, yeah. so, wakati ungetu tunapopata shida, tunaanza kutafuta Mambinu mchanganyiko. Hebu Mpigie fulani, sawa? Eje hiyo fanya hivi sawa? Yaani unakuta tume tunapokuwa katika hali ya kawaida kawaida watu wanakumkalia e, tunaenda kwenye maombi maombi maombi. Tunapoyahitaji tunasahau kwamba ma, ma, maombi eh ndio Mungu. Na hemstume mstari ule wa tisa mpaka wa 12 anasema. Tisa mpaka 12. Tutarudia baadhi ya mistari hapo katika atasema Yakobo akasema E Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka bwana uliye niambia rudi uwene mpaka nchi yako na kwa njia yako nami nitakutendea mema mimi si hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtuma wako maana na alivuka mto huo wa Jordan na fimbo yangu tu sasa nimekuwa matuo mawili eh msara moja. uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu mkono wa Esau maana mimi na mogaa ashija na mama pamoja na wana nawe ulisema hakika nitakutendeea mema nami nitafanya uzao wako uwe kama mtungaji mchango wa bahari usioesabika kwa kuwa mwingi yako alikuwa hana njia nyingi sana za kuokoka lakini njia hiyo kwa na uhaka sana na ambayo tunataka kujifunza ni kumwomba Mungu katika kipindi kama hiki eh hii kwa kweli watu tunaishi tunafanya maombi kama tu kutimiza ratiba kwamba kabla ya kulala lawi nani simpaka wewe na hiyo akili ingine anaomba tu usoni kwetu wao nasemaga tuombe basi lakini tukumbuke kumweka Mungu katika injenzi kila wakati usisubiri pia unauma usisubiri nani sio kama nakwambia we na jiambia mimi pia tukumbuke mungu Biblia nasema imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa Eh hey, Yakobo sasa uh, somo la maombi ni somo kubwa eh hey, ni somo kubwa chochote kufundisha somo la maombi kama mara mbili mfululizo lakini tutakuwa tunakutana hata sasa nichukue muda mrefu kuli kuliongelea eh hey. tuangalie Yakobo naombaje leo hii watu wanaombaje hawana hata maneno yao Mungu uje usikie kabisa utulie nenda tembelea makani ya, ya wanadamu utaskia wakianza waki kuomba wanakuambia kwa jina la kwa jina yaani usikii maneno mahitaji yao Biblia inasema eh tutafika tuta pale katika wa filipi ni stanguja kufika pale lakini labda nitasoma au katika wa filipi 4:6 anasema eh tusijisume tusi kwa jambo lolote bali katika kusali na kuomba eh haja zenu lazijulikane kwa Mungu na kuhakikisha ndugu yangu naye nisikia kutokea mbali na wewe ulioko hapa leo watu wanaomba bila kutaja haja zao eh hey, bwana Mungu na kuomba huyu sai milima naombea milima haja za milima ni nini milima aliyeyumba ni Mungu eh hey, bwana kwa, kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina ukimuuliza kuna vitu vingapi mwamwambia Mungu hal havipo Mungu anasema haja zenu zijulikane kwa Mungu Amina. Amina. Amina Amina Punga mikono tuende ki, ki, ki, kinanii. ke ki, Europe ki <laughs> Amina Na kwa hiyo haja zetu Mungu anataka asikie Na hakuna kitu kiba, kizuri kama kuona hata kama mzazi kuona mtoto anako baba anaomba hiki Unasikia vizuri Lakini anakaa tu wewe ndio ufikirie uno eh, Sasa akula njoo ule Wakati mwingine msubiri wame, mama, mama naomba na naomba maziwa, naomba uji, inakoje si vizuri. Hata ukimpa atakula kwa heshima. Lakini ukimpa kabla hajakuomba, utasukia na kimlaga chini. Amina. Haja zetu kwa Mungu. Mungu wetu hapungukiwi. Huyo Mungu kila mtu anamsema anasema habari zake, lakini Mungu anayefanya kazi anafanya kazi sana neno lake. Biblia nasema katika Isaya na 55 anasema Mungu ametuma neno lake Eh anasema mpaka hata haimrudii isipokuwa alitatimiza makusudi yake. Mungu anaenda sana sana. Mungu ni Mungu mwenye katiba. Katiba ya Mungu ni neno lake. Eh sio sio jinsi ndivyo unajifikiria sisi. Sasa hem tuangalie kanuni za kuomba baadhi tu. Msari wa tisa tunaona Yakobo anaomba kwa anamkumbusha Mungu eh msari wa tisa na 10 mimi nimesikiliza. 9 anasema hivi. Yakobo akasema, "Ee Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka Bwana uliye niambia rudi, Mungu, Bwana uliye niambia kwamba hivi vitu vimenipata, lakini ni ndio uliye niambia." Eh? Wewe ndio niambia. Okay. we ulisema nitafuteni katika kanisa, katika neno. Bado sijapata labda baraka zako, sijapata nguvu zako, lakini we ndio uliye sema kwamba tukutafie Mungu katika neno lako. We ulisema hivi wa mtumeeneo bwao maeneo bwana hawata ae, Biblia inasema hawata tayarika wewe mkumbushe Mungu maneno yake sasa kama hujasoma Biblia utamwambia Mungu maneno wakati unajua alichosema na kuhakikishia tunapoomba maneno tukimwomba Mungu Biblia inasema tukiomba sawa sawa na mapenzi yake mapenzi ya Mungu kwa Biblia kama hujui Biblia hata hujui kuomba kama unywi biblia mjiko utaishakwa kwa china la Yesu kwa china la Yesu anaweza kamaliza saa nzima akiwa anasema kwa china la Yesu kwa china la... tena sio jina ni china lae sehemu nyingine anasema kwa china la yesi. Kwa Yesu nishakukwasikia Yesu au Yesu anakuwa Atu Yesu atukiwa kuwasikia watoto Tushawaskia siyo kwa china kwa china la yesi. kwa ch... ch... ch... yaani muda wote tutafikini ngoe inachanika au nini Mungu anataka tumambie maneno na kumwambia Mungu alisema hivi hivi na hivi na hivi, hivi timiza maneno yake Mungu anataka tum, tum tumu hakiki anasema nipimeni ni hakikisheni kwamba asibariki e. E. na mlango wa mstari wa 12 anasema hivi nawe ulisema Yakobo yuko anaomba lakini anamkurusha Mungu ninajua sasa unaanza kama, yama, kama Mungu kwamba ulisema wakati ujae ujue alichosema soma maneno ya Mungu soma aya hapa yote Soma Biblia eh nawe ulisema hakika nitakutendea mema sasa mbona napata napata tatizo huko yuma anapigwa huko mbona nako niuko katika hofu kuna watu 400 wanakuja kukutana na mimi sijui wanakuja na nini eh, kwa hiyo tunaona maombi kuna vitu vingi tumejifunza kusu maombi huko nyuma lakini mojawapo sasa hivi ni kuomba kwa kumkumusha Mungu alichosema eh Bii unasema nani kama anasema akiwepo yeah. yupo mkonjo kati kati yenu eh yeah. Waiteni wazee wamwekee mikono na yatapata afya. Mungu alisema Hilo mimi huwa nalitumia wakati niko naombea watu. So Mungu alisema katika mlango wa 1 mlango wa 3 eh. Kwa hiyo Mungu anasema aha ni kweli. Eh Musa ndivyo alivyoomba kambaambia Mungu Mungu wewe ulisema hao ah, watu tawapee katika nchi ya hadi. Sasa kama hawa watu watafia jangwani, akina farao sitatagundua wewe sio Mungu muaminifu anasema ni kweli mshauri alichosema eh tunakasema kwa mfano sitaenda kwenye mstari wote lakini ukisoma katika Yohana mlango wa 14 mstari wa 13 na 14 Biblia inasema mkiomba jambo lolote kwa jina langu nitalifanya Yohana kumina anne, kumina tatu, Yohana 14:13, 14 Mwa mkumbushe Mungu sasa Mungu usilisema kwamba jambo lolote kwamba kwa jina lako utalifanya? Mbona hili ujalifanya sasa? Mkumbushe, kwa sababu so tunaona ndivyo Yakobo anaomba na Mungu anamjibu. Eh. Kwa mfano anasema katika mlango wa 15 wa, wa wa Yohana, anasema ukikanda ndani yangu na neno langu lika ndani yenu ombeni kila lolote mtapewa. Muambie Mungu nimeka ni yangu Nimejisikia Nimeisikia niloapo sikukosa kanisani. Nimefanya kazi yako umefanya nini? Mbona naendelea kupata shida hivi? Wesuilisema kwamba nikikanda ndani yako utabariki. Mungu anataka aone kwamba tunakumbuka mali Ivi Ukisikia mtu anaongea kiruga chako cha nyumbani ambacho hapa nasema unaoongea kwa Kiswahili. Ukasikia utajisikia vizuri tena hakuzaliwa kule. Unasikia mtu anaongea kiruga Nasema nilikaa kule. Unajisikia vizuri. Mungu anaona unanena neno lake anasema kweli. Huyu ni Mungu atajuaaje kwamba tuna tunajua tuna, tuna, tuna, tuko naye? Atasikia turanena maneno yake. Lakini Mungu nao barisaidie. Mungu alimwambia mimi, mbona wenzangu wamefanikiwa mimi sijafanikiwa? Mungu anasema wewe unaomba kwa wivu. Si Amina. Yes. Ana rada pia kwa mfano kusoma Warangu wa sita wa Yakobo, natoa mfano jinsi Yakobo alivyoomba na Biblia inachotuambia. Tukikumbuka maneno kama haya tukioomba tunapata. Nasema katika Yohana 16:24 anasema hata sasa hamjaomba jambo lote unajua Mungu anasema semu hii anasema ombeni mtapata tafuteni mtapata ombeni e, ombeni mtapewa tafuteni mtapata Bisheni mtafunguliwa semu hii anasema hata sasa hamjaomba leo na kwa Yesu Kristo atuombe kabisa tutakita kuomba tuna chich kure kuomba anasema haja kuomba ni nini ni haja zetu zijirikane kwa Mungu haya kwani niulize unaposema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu shetani la kufunga ndio ndio haja yako shetani muda wake wa kufungwa ni mipango ya Mungu sasa mnasema msitutie tumombe Mungu asitutie katika majaribu mkumsho Mungu kwa Mungu mbona niko katika majaribu Oli sema kwamba tukuombe usitii katika majaribu yina kwaaje sasa ndiko nyuma. Jamani tushike hapo. Tukoenda sehemu nyingi nyingine. Tunaona maombi ya Yakobo yanatufundisha namna ya kuomba. Hmm. Eh na sehemu nyingi nyingine. Naona hmm. nikaenda huko lakini Tu, tuendelee tu, tu, tu. kidogo. Eh. Hmm. mstari wa kumi Wa leo mwanzo wa 32:10 anasema hivi, mimi siitii hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako akijisema yeye maana naalivuka mto huo unaona hoja tu ndani ya huku kuomba kwa Yakobo Mbali na kumkumbusha Mungu maneno yake ambayo hatuwezi kumkumbusha bila kujua neno lake bila kusoma Biblia lakini pia tunaona Yakobo hajihesabii haki leo hii watu wanaingia katika makanisa wanaanza kuomba unajiuliza huyu kweli anamwomba Mungu au yuko anatangaza mamlaka zake kwa je no sasa hivi mimi kama mtoto wa mfalme la... yale unaona ni mtu yakoba sikiliza maneno anayosema mstari wa 10 anasema hivi mstari usikiliza anajishusha anasema hivi mimi si stahili hata kidogo hizo rehema zote eh na kweli yote uliyomfanyia eh? baje wae Mungu ana vitu hivyo tupa sio juku mlake kutupatie vingi tulivonavyo huu uh, hai nilio nao mimi naiongea na ninyi si stahili kuwa nao anasema baada kama ungehesabu makosa yetu mimi namba yangeweza kuwa hai na kusimama mbele yako lakini ndio tumu, pia tumuombe Mungu kwa unyenyekevu eh na kum, na, na kukumbusha kwa mfano hata hapa Yakobo anamkumbusha Mungu anasema huko nyuma ulionibariki nacho tunungushe pia lazima tumkumbushe Mungu kwamba alichokushatupa kabla yani tunakuwa kama shimo lisiloridhika unamwaga humo bado halijajaa unamwaga tena anakwambia Mungu nina shida hii na hii na hii sasa hivi lakini wewe ndiye ulienibariki nilipita hapa na kifimbo changu tu nikiwa namkimbia Yesu sasa hivi nimerudi nikiwa na matu mawili tutaona eh, anamkumbusha Mungu kwamba huko nyuma ulishanitendea makuu lakini leo hii mtu anapata akishapata Hakumbuki hata kumrudisha Mungu shukurani Shukurani ya kwanza ni kinywa chetu Amina. Amina. <laughs> Melala kwa macho. Twende wewe. Kwa hiyo leo hii wa Kristo tuna hata, hata. ngonyo wa mimi tuna. Biblia inasema piga kelele Yohana katika na nane Anasema ubirini neno pika fanya nini wakumbushe watu dhameaona yao na, na, na kosa lao lakini katika kuomba lazima tuwe na moyo ulioshika chini hem niulize haya maneno naye yasema yakobo ana yuko anabweka kama mbwa hem tu tufikire tufikirie lakini tujiulize mimi sisitahili hata kidogo hizo rehema zote kwenye kwe, na kweli yote uliyomfanyia huyu mtu yuko anabweka na kujihesabia haki mtu uko chini nukumshia Mungu. Na huyo alikuwa amebaki peke yake. Eh maombi yetu makubwa ni wakati tuko peke yetu na Mungu wetu. Lakini kuna watu na nawajua nani wengi. Mimi nimesha fanyaa kanisa. Najua vizuri. Eh nilikuwa kwenye kanisa moja na nisijitaje si mtu gani. Sawa. Kuna mtu maombi yake ya mwisho ni yale ya kwenye kundi tu. Baada ya hapo Hana Mungu watakutana tena kwenye kundi wiki ijayo tuwe na muda wetu na Mungu wetu kwa wakati wetu. Hatuwezi kumambia maneno Mungu si stahili leo hii watu tunamomba Mungu kama vile Mungu ana jukumu la kutupa na alichotupa hakitoshi na bidii aongeze mpaka afikie kiwango ambacho kinayeni. E, yaani kana kwamba sisi ndio tunamlazishia Mungu. Hekimu ningeanasema ni, ni kwa rehema za Mungu kwamba hatuangamizwe. Nasema so katika kitabu cha cha maombi leo. E. E, na maneno mengine mengine mengine. Lakini pia Tunapo omba wa kumwangukia awe Mungu. Leo hii kuna watu anataka afike kwa kwa kwa Mungu kuomba yaani kwa, kwa manadamu Kwa manadamu ananyenyekea analala chini. Kwa mtume na nabii analala chini mu mtumishi wa Mungu Bwana emle, anamshika viatu anambusu anafanya nini kwa Mungu hana hiyo heshima eh cho kitu kipo eh? kwa hiyo wa kumhofu na kumuona kwamba usahihi kwake sio mwanadamu wanadamu tunatakiwa tumuombe kwenye mamlaka tumpe heshima kama mwenye mamlaka lakini tu leo hii watu wanaanguka kwa watu wenye mamlaka kana kwamba wanaongea na Mungu. Anakwenda Kwa Mungu kwa na yesuko nao Mungu utukufu wake huwezi kuubadilisha na manadaka. Eh, tunataka ukasema, sehemu moja tusome katika sehemu moja, tu Zaburi ya anasema Daudi tumsikie. Daudi alikuwa mfano. Na udakiwa mfano ni mtu mkubwa. Tena mfano mmekubwa sana. Shina mbili sita ni mfano tu. Zaburi ya shina mbili sita anasema hivi. Zaburi ya shina mbili, mstari wa sita anasema hivi. Ya, a msikilize. Anasema, "Lakini mimi ni mdudu, wala si mtu. Laumu ya wanadamu na mzaha wa watu." Eh, wakati mwingine Mungu mwambie mimi si chochote mbele yako na tusifanye mbele za watu likusudi kusudi kuhesabia haki na watu pana. Kama unaweza kumwambia Mungu kwa peke yako na ye, ndiyo wakati mzuri. Eh. Tuko kujifunza vitu vingi lakini tuangalie sehemu nyingine ambazo na sehemu nyingi nyingine kwa kweli. Kwa mfano Daudi anasema katika nyakati za 1 17, kwa 17:6 ni 17, mingi. 17. Anasema bwana mimi ni nani? Hata umeweza kunitendea matendo haya na kuhesabia mtosha wako. Sasa hivyo ni vya kumwambia Mungu sio kumwambia mwanadamu wanaadamu kama ni mtu ni mamlaka muheshimu mti lakini kuna wote ni watumwa wa Mungu. He, lakini Mungu ni wajuu juu milele. Mungu yupi? Mungu wa Biblia. Mungu yupi? Mungu wa Kristo. Mungu yupi? Mungu anayeishi katika Mungu Baba Mwana Mtakatifu. Eh sio Mungu Mungu Mungu Mungu Mungu, mungu yupi. Eh Anasema tunakumbuka mfano ukisoma katika understand huko kwa ajili ya muda bado kwa sababu so, tutakuwa tunayafukuta misa ni nguko kweli. Ukisoma katika kitabu cha Aaruka mlango wa 18 mstari wa 11, unakumbuka kulikuwa kuna Farisayo na mtoza ushuru. Walitoka kwenda kuomba mtoza ushuru alikuwa mchafu kwa kweli. Alikuwa mtoza ushuru anaiba, anafanya nini? Aliomba akiwa na hakuinama hata kule. Wakati mwingine tukukumbuke tunapomwomba Mungu, unapokuwa chumbani kwako peke yako, uninamie Mungu kabisa uiname chini. Anaona lakini huyu hivi ni lazima kuenda mbele na kuinama mbele za watu lakini mbele za Mungu una una una unaomba umelela. Unaizokachoka kuomba umelela kitandani. Sio, lakini isiwe tabia yetu. Eh? Eh, isiwe tabia yetu. mungu Mungu ana utatibu wake kwa kweli atujifunze. Eh? Kwa hiyo huyu aliyenama akagonga kichwa chake wala hakuinua macho, maana yake alikuwa hataki kumwangalia ni Mungu. Kwa sababu hana hasitahili Mwingine akasema M mimi nakushukuru Mungu kwa sababu mimi sio kama watu wengine eh mimi na, na zaka wanahesabu vitu vya leo na zaka mimi ni mzee wa kanisa na nini nene nini ala tunavyo vyote si inafanya nini nafunga sasa Mola Mungu hujani wakati mimi nafunga nafanya nini yani kama Mungu ni kama uko unamgusa machoni kama una lapar eh Yakobo haombi hivyo na anajibiwa anaomba vizuri anajibiwa vizuri eh e. Hmm, hmm. lakini pia Yakobo haombi kwa kusema bwana bana Hakuishia hakuisha katika Mungu wa Israeli Mungu wa Amini Mungu wa Ibrahimu Mungu Al, alimtaja kumtofautisha na Mungu ndio Mungu wa Biblia Mungu wa bwana wetu Yesu Kristo na nini lakini alitaja haja za mioyo yake hakuombaomba omba tu wa tuchukue msala 11 anasema hivi 32 moja anasema hivi uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu mkono wa Hesabu maana mimi naogopa asija kanipiga na, na, na pamoja na, na mama na watoto eh anasema mama hajasema wamama huyu jamaa alikuwa anajua kwamba nikisema mbele ya Mungu nimeshakosea nina wake wengi ni makosa fanya kama vile ni mama mmoja ni za Yakobo uli mtu wa mbinu huyu lakini halina tatizo kwa mbele za Mungu alikuwa ametengenezana na Mungu e. kwa hiyo anamwambia Mungu e kitu maalum na anamwambia Mungu na, naomba hiki kifanyike. Eh. Tunaenda vitu vingi sana. Tumesema kwamba Mungu anatumbia haja zetu zijulikane. Kwa hiyo ukienda kuomba baba eh usipotaja vitu kimoja vile vitatu vya wazazi unajua hujaoa. Kwa sababu anasema haja zimu zijulikane. Zitaje. Mungu naomba hiki, tusaidie hiki mtendee hiki. Eh. Na mwambie ulisema katika neno hili mstari huu hivi na sio kwamba tu na msali mmoja wa kumkumbusha Mungu. Eh hey, Mungu alisema mlango wa 14 wa Yohana 14 kwamba chochote mtayonipa kwa, chocho kwa jina langu nitawapa. Kila Mungu anataka kuone pia unakuona na kumwambia sio tofauti tofauti. Ajue aju, aju kwamba lugha yake unaijua. Eh hey, Tuje katika hoja ya 3. Ina ni hoja kubwa sana. Kimsingi inabeba ujumbe wa leo japo sikupenda tu ni hii hoja nitayona tutaona mlango ujao Yohana uh, Yakoba tatakapokutana na ya Samuel wa 1. Kwa hiyo kwa tuna tuna, tuna rejelea mlango wa leo Le, lakini hii hoja ilitakiwa ndio ibebe ujumbe wa leo lakini hoja tuone, Adha na, ma, na matatizo yanapokuwa ametuzonga ndipo nguvu za Mungu huonekana eh hoja kubwa tu hoja inayofuata ndiyo hiyo ya jinsi ya kutengeneza na uliyemkosea mkosea e, au hata aliyekukosea namna ya ye, yeye anayotakiwa kutengeneza na wengine mingine mtu anaweza kama kukosea U, uh, asipotengeneza sawa na neno la Mungu, bado sio huna haki ya kumruhusu kummpokea. Hapa tunaangalia kana kwamba sisi tumewakosea watu, basi tufanye hivyo kusudi tutengeneze na watu tuliokosia. Lakini vivyo kuna mtu kukukosea wewe, akataka kuja kutengeneza vibaya vibaya, naapo una haki ya kukataa kwa sababu tunaona namna ya kutengeneza. Anaadamu tokoseana sana. Mina. Mina. Melalam. Aya tuendelee kwa msara wa tatu mpaka 23 ende haraka kidogo tatu anasema hivi akakaa huko usiku ule kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kwa ku, kuwa zawadi kuwa zawadi kwa Hesabu ndugue mbuzi wake 200 mbuzi wa ume 20 kondoo wake 200 vitu vingi vingi ukiangalia hii mifugo nilikuwa najaribu kuijumlisha ni mbuzi ni kondoo ni ngamia ni punda ni ngombe vile vile Mafahari ni madume ya ngombe na ngombe ma, na, na watoto wao. Ukijumlisha leo nadhani ni si, wala sio zizi moja wone. Ni vitu vingi sana. E, kwa tunaweza kuangalia okay, sitenda huko tulishalisoma lakini nieleze tu. Anatenga hao wanyama wazuri walioona na namna mpaka 200. Au nyama ni wachache? Wengi kweli kweli? mia mbili Himu ya, wauze kwa bei ya leo wone. Huyu vyote ana mbuzi tu. Haujagusa kondoo, hajagusa vingine vyote vyote na watoto wao. Anasema anawapa na watumishi wanaenda kwa makundu wanape. Wanampelekea nani? Hoja kwatu naioona katika kutengeneza ni vema. Of course, tusitengeneze kwa vitendo tu, tutengeneze kwanza na mioyo. Huyu mtalikoa tayari moyo ushageuka. Lakini lazima ni vema kuweka na malipizi kwa kutumia vitu vetu Tupate hasara, hiyo kushudi yule mtu mwingine apate faida. Eh kutengeneza kwa kutoa vinatwa zawadi lakini vile ni kama aina fulani ya kujipiga fine. Leo hii watu wanapokoseana Bibi nasema siku za mwisho watu watakuwa wakali wa mgomvi wasiotaka suruhu suluhu nani leo watu hata suruhu binadamu hataki suluhu. Na mtu anataka hata kama kuna kakutengeneza Mwende mkakutane eti mpeane tu mikono yameisha. Hakuna haiko hivyo kwa Mungu hata siku moja na lazima tujifunze kama kweli tunaenda katika misingi ya Mungu katika makanisa watu wanapokoshana lazima kuwe kuna mkosaji na mkosewaji katika hao wawili eh esao ni Mungu yakobo kama mkosea esau esao yakobo yuko anatoa mali zake anajipiga fai tena ya kweli kweli ili kusudi eh, sio maneno matupu ya hayavunji mfupa E mtu anataka tu mwende ampe mikono mpige na picha wameyamaliza. Hapana hawayamalizi hivi. Amina. Amina. Hata kama tumwakosea watu wengine. Tuwe na uwezekano hata kama nikoenda uko tafuta kitu kampa na sema hii ni kama alama ya nje lakini moyoni wangu ninaomba msamaha. E, eh kuna watu tunawakosea. Unajua wakati mwingine wanadamu wote ni wakosaji. Unakuta huyu amekosea na umeokosea. Lakini lazima uanze kuona moja ana selu kubwa ndio mkosaje. Hiyo ni moja lakini pia wakati wote mnajua kwamba mkosea sawa kwa sababu kila mtu manadamu ni mkos, mkosaje. Eh. Yeah. Lakini anapokuwa mkosaje, anajulikana na lazima na karibu muda wote bila sawa katika kitabu cha katika kitabu siko nimewaandayo lakini e, ipo katika kitabu cha kumukumbuka tunasema msipotoa Mungu anawaambia wa, wa wakuwa nchi ya Israel. lazima msipotoshe hukumu lazima mwenye kuonewa apewe haki yake na alioonea apewe adhabu lakini akusema kusema kwamba jamani wote e ni watoto wa Mungu twende tukape tu, tu, tu, tu, tu, tu tupeane mikono a Mungu anasema pana haiendi hivo. haiendi hivyo Hivo hivyo Mungu siachana cha lakini na wacha Mungu wake hawafanyi hivyo wanatoa vitu hao mojawapo tunakiona hicho eh Eh, uh, kwa hiyo anapeleka zawadi msari wa 14 ambapo 16, 16 pale, eh? Uh, eh. Uh, eh, uh, uh. pili ilishapita miaka zaidi ya 40 tangu wameachana hawa Kwa sababu tuliona Hesabu uh, Yakoba alifanya miaka 20 kwa ajili kwa kwa, kwa Rabali. Miaka 20 ni muda mfupi mrefu. Sasa tota shazaliwa na watoto, si ndio? Eh. Anawe Tunaona pia kwamba muda kupita kwa muda mrefu hakutoshi kusema kwamba sasa ah kwa sababu basi muda ume, e, umesha pita basi tumalize. Esau, Esau ni mtu mbaya, hajasahau mpaka leo miaka 20 huyu, huyu ni wa hapana. Tunaona haiko hivyo. Mimi leo ninikirukosea mtu natakiwa nijifunze kwamba hata ikipita miaka miangapi nina jukumu la kwenda kutengeneza kwa kanuni za Kimungu nje hapo nitakuwa nakosea. Na mwingine vile vile. Eh muda sio kigezo, miaka muda umepita mwingi sana. Eme tusome, tusome sehemu chache sana. E, muda umeenda. Okay, siitaenda si huko lakini nitoe ni, ni mfano. Soma katika kitabu cha kumbukura 3 25 17 25 17. Eh Mungu wakati o, tutakuwa tunatafuta Samuele wakaanza 15 15 2. Mungu anamkumbusha Musa, bado bado Musa yuko duniani anaongoza taifa hawajafika nchi ya hadi, Anasema ninakumbuka, hiyo e, e, ni kumbukumbu 25:17. Nakumbuka waamaliki walichowafanya wakati umetoka umetoka e, Misri walichowatenda eh eh lakini nitakuja kualipa muda bado. Ni Mungu. Biblia Leo hii watu kwa kutumia hekima zao kwa kupotosha kweli wanawaambia amna ukishapita wewe mtoto wa Mungu lazima hapana Mungu sasa kati ya Mungu na mtoto wa Mungu ni nani ambaye ni mkubwa Mungu mwenyewe eh katika kitabu cha eh, kwa hiyo anasema nitakuja kulipa lakini angalia anachokuja kufanya Samuel wa kwanza 1:15 huo mstari tulisoma kipindi fulani wakati tunasoma kitabu cha Samuel wa kwanza tano sikiliza mstari wa pili anasema hivi Anasema hivi Bwana wa majeshi asema hivi Nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli jinsi walivyowapiga njiani hapo walipo walipopanda kutoka Misri basi sasa enda ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyao walivonavyo. Unasema hapa vilishampita vizazi hata 20. Mungu akasema ni, ni, ni nakumbuka walichowafanya anamwambia e wa kwanza alikuwa anaitwa na Saudi. Sema nenda kawalipe. Tunaona miaka 20 kidogo imesha pita, karibu 30, lakini kosa Ya Esau eh, Yakobo aliyomtendeya Esau bado liko pale pale. Jamani inaongea peke yango au tunaelewana? Mm -hmm. Eh hey, ameandikwa kwenye Biblia na lazima tutumie roho wa Mungu kujifunza haya mambo. Hata kama dunia wata, hata kama kwa macho yako utaona labda ya Nionekana wanachokwsema dunia ndio sahihi hapana kilicho kwenye biblia ndicho sahihi. Eh tunaona Mungu ana na anamwambia e, mfalme wa kwanza wa Israel miaka mingi baadaye anasema wale Amalek sasa wanatakiwa kosalao lile likumbukwe. Eh Tunamwona ukisoma katika luka 10 na 19 8 kuna mtu alikuwa anaitwa Zaakai alikuwa mtozao ushuru mtozao ushuru ni mfano tu wa Matiaraa ya leo. Anaweza kaja kukufungia ka biashara kusudi upate hasara tu au umpe rushwa ufanye nini. Wa? Biblia inasema watuzo rushwa kwa rushwa. Mungu Yesu anasema Zakayo shuka leo nita ni, ni, ni, nita imenipasa kuwa nyumbani mwako. Alipofika pale Zakayo hakuwa na uwezo wa kuendelea kwa mkosefu wakati nguvu ya Mungu huyo amekuwa nguvu ya Kristo iko nyumbani kwake. Leo Yesu anaka anatakiwa nyumbani mwa moyo wa Mkristo. Anaona njia pekee ya kufanya ni kutengeneza na watu aliowadhurumu. Wa Anasema bwana, mimi umekuja kwangu, huku kuja sasa, kwa sababu uko nyumbani kwangu. Mimi umekuwa Mkristo. Kristo kwenyum, uko ndani yangu. Kama kuna watu niliowadhurumu, wa nitawaripa mara nne. Nitawarudishia vitu vyao. Eh? nitawarudishia vitu vyao. Kwa hiyo ni hoja nyingine katika kutengeneza tutumia vitu vietu tukubali makosa sio kutafuta hamsi watu wengi wanataka usuluhishi uwe ni hamsini kwa hamsini Amina ndivyo sivyo Ndivyo wanavyotaka na ndivyo hao wanajiita wachungaji wao wanapohubiri kinyume kabisa na Biblia ni, ni ustarabu wa wanadamu eh lakini kitu kimoja kiona katika kutengeneza lazima kujishusha. Leo hii mtu eh, anaweza anaweza akakukosea bado akataka ndo okay, anataka mtengeneze ndiyo. sawa. Lakini bado anataka yeye aliyekosea a aendelee kuwa juu. Katika kukosewa, katika kukosa lazima yule aliyekosea Ashuke. Amina. Amin. Eh nivo inapotakiwa? Hem eh, Sura so, ya mbili twende katika kitabu cha Manzo mbili pale tulipo kuwa msali ule wa saba Bwana nasema hivi akamagiza yule wa kwanza akasema esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema wewe unani Un unakwenda wapi tena ni wa nani hawa waliombele yako basi useme ni wa mtuma wako Yakobo ni zawadi Yakobo anajiita mtumwa wa nani wa esau Hajamwambia ni ndugu yako amekuja hapana ni mtuma wako. Haja hajai kwa mtumwa wake lakini amejishusha. Ili tusi hey, na tafute he ni ndivyo tunapotofanya mbele ya Mungu. Tunapokuwa watu wanmkosea hasa katika mashehe wa kila siku mtumwa wako lazima tujaangushe mbele za Mungu. Eh? Lakini msali wa 20 hasemi mara moja ah basi bwana nimejishusha hivyo hivyo anarudia mpaka unaona kwamba ni kitu kimetoka msao moyoni mwa yake anasoma msao 20 anasema hivi Tena semeni tazama mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu maana alisema nitamsuruisha kwa zawadi eh inayompendeza <coughs> <coughs> Naam tangulia e. Anasema hata mstari wa nne Mstari wa nne anasema akawaambia akisema Muambieni hivi bwana wangu Esau hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo. Huyu Yakobo kanyeshwa hajajishusha. Sa heni niulize huyu Esau analetewa zawadi kubwa hivi. Mwenye kumkosea hajajifanya kwamba ah yameishaisha miaka 20 imeisha pita kosa lake bado. Mwenye kumkosea anajishusha mbele zake anasema bwana na hao watu mafacha walizaliwa siku moja. Anasema mtumwa wako bwana wangu mwa, tena anawambia na, na watumishi wake wa, ndio ujumbe ampelekee. Sio kwamba anamwambia tu peke yake. Unadhani hapa msamao utakataa kutoka? Leo hii samai toke kwa sababu vitu hivi. Hii mtu atatua na kwa maana mimi nene mpaka watakapokutana huko ahera labda si wapi. Eh? Kwa hiyo lazima tuivuzea mambo. Eh? Kama neno mengi mengine. Hem tumalize kwa kuangalia eh. hii sehemu inaongozwa kwa magomvi ni katikati ya ndoa. Eh ndoa Lazima kama watu ni wacha Mungu wanajua Mungu. Lazima eh ditafute, kosa liko wapi na li litengenezwe sawa sawa na kanuni za Mungu sio hizi tu ziko nyingine e, ziko nyingi nyingine pia lakini hizi ni kubwa tunaziona katika sura moja zikao zimekusanyika sehemu moja eh unaweza kusema sasa mbona mimi niko hapa mwenzangu ameifanyia hiki yeye hiki mbona ye hasikii eh asiposikia ujue hasara ni ya wake wewe sikia wetengeneza tengeneza upande wako na Mungu wako amina yule asiposikia anakuwa na hatia hizi mbili. Kutokumsikia Mungu nakuwa na ugomvi na wanadamu. Kwa hiyo anakuwa anagombana na, na wewe. Bora wewe gombana na wanadamu peke yake lakini tengenza na Mungu kwanza. Eh, yeah. ndivyo maisha tunaoishi. Mimi hmm. nasema katika kitabu cha sitaenda huko lakini nitatangamka tu. Katika kitabu uh, um, tumende pale, twende pale. Atwende e, katika Mithali 15 bibi anasema hivi. Mithali 15:1 anasema hivi. Mithali 15 na hii ni kili hii haiangalii si huyu ni mme huyu ni mke mkosaji ni mkosaji haijalishi awe ni mme kamkosea mke awe ni mke kamkosea mme. Kidogo boy foto kwa mzazi na mtoto eh kwa sababu huyu yuko juu mzazi mtoto yuko chini lakini pia na, kuna makosa ambayo mzazi anaweza kamkosea mtoto Akalazimika kabisa kimsingi kwa kweli eh kwa mfano chukulia mtoto amezaliwa na baba na mama amemterekeza miaka yote atataka atengeneze naye kirahisi rahisi tu eti kwa sababu nimekuza wewe ni mmtoto we, we, wangu mimi ni mama yako ni baba yako hapana wewe umemterekeza miaka yote afunataka akusaidie miaka yote ijayo sio kweli lazima tufike sehemu fulani ne roho ya Mungu lisimame Vibuli wetu na ubinadamu wetu ulale chini utatengeneza mapito ya bwana Yuna nasema, mrango wa 15 methali moja nasema jwabu la upole jwabu la upole hugeuza hasira bali neno liumizaro huchochea ghadhabu. Mtu huko katika kutafuta anakuambia ah hata hivyo sikuitaji. Sasa hao wanatafuta na kweli hapo. Anamwambia jwabu la upole kufanya hu, nini? Hugeuza hasira. Sasa lakini pia naomba tusome mstari mwingine wa ajabu jamani. Neno la Mungu lina maajabu. Mimi nipo kwa hii ni katika kitabu cha mstari 25 26. Biblia hivi. Watu kama huyu uh, nafundisha maneno ya Mungu na kuhubiri kama Kristo. Biblia inasema 25 26 wa ajabu sana, hivi. Mwenye haki Amwanguki hapo mtu mbaya ni kama chemchemi iliyochafuka na kisima kilichokanyagwa. Unaona haya maneno? Yaani hapa mwenye haki ni mtu ambaye ha -ha hajakosea. Labda hapa kuna watu wawili wamegombana, mmoja ni mbaya mwingine ana haki. Sasa inapokuwa huyu mwenye haki ndiyo anaenda kama kuomba msamaha na inatokeaga ndiyo sio. Eh hey, wanamwambia yule sijini mwako muombe msamaha na nini? Biblia inasema yule ali mwenye haki uhuta, mwenye haki atajulikana tu. Kabisa. Mimi labda sijabahatika kuwa hakimu wa mambo ya wanadamu. Lakini nikiingia sehemu nikaona watu wamekaa hivi, wameenda hivi wanahusiana hivi. Ni, ni hata usiponiambia, nikasoma ule mjeno zakaambia, huyo ana haki, huyo ndo mwenye kukosea. Biblia inasema lazima tutoe hukumu za haki. Leo nasema mwenye haki Anaporazimika sasa kuwa ndie anatafuta suruhu, anasema ni sawasawa na kwamba ulikuwa na kisiwa cha maji kizuri, alafu kareta ngombe wa kanyaga kanya murewa na yale maji, hayanyweki tena. Amina. Unaona no, maneno wa Mungu? Si kawaida haya. Loe hima kanisa hataki kuishi katika hii. Anakuambia wote mwangukiane mtafutiana. Bana Mungu anasema mwenye haki asianguke mbele ya sina haki. Hata kama italazimika kuwa ko na ugovi milele lakini mwenye haki akimwangukia asiye na haki ni kosa. anachafua badala ya kujenga na hutajua sasa na kesho ushoku tu hutajua mkosaji ni nani kwa sababu kama mkosaji ndiye ana, ana, anaomba msamaa, basi haina maana na leo hii ndio wanachofanya makanisani hem tu malize hiyo hoja eh muda umeenda sana haya ah, yeah. ah nisingesikutegemea kama ningefika huko kuni waja. Moyo nitemee dakika 2 3 kumalizia hoja ya mwisho. Biblia anaona hii kwani hoja hii hoja nitakwja kuhubiri kama somo la kujitenga. Ngoja ni kidogo. Eh kwa sababu sikupata sita sitapata ndani hoja kubwa inayosema kupigana mieleka na Mungu. Ina maana nzuri na mbaya. Mungu kuna sema na tutaka tupigane mieleka naye katika uzuri. Unajua unapo unapo kuona waomba Unaomba kama Eliya unaomba ile ni miereka ile Mungu anachelewako ana kukupa unampiga una maumu ile ni mieleka Ni miereka mizuri lakini tuangalie miereka mibaya hii nimeweka mibaya ni kushindana na Mungu Wakristo emni tuulize mwanadam leo anashindana na, na, munguaki, wa na Mungu wake au na Mungu wake anashindana Mungu anasema usizini lazima usiibe naibia usitukane na tukana usio na wana... Na na na masanamu nyumbani kwako kwa wewe una masanamu. Alafu naombea Mungu haya nye, nye ambayo ya kushindana na Mungu unapigana miaka. Mungu anasema wa watu ambao walishindana wali na Mungu. Yona. Mungu anamwambia Yona Alishindana Mungu akushindana Mungu. Mungu anaenda hivi Yana kwamba anaenda huku yeye anaenda huku Huyu mtu alikuwa anapigana na Amerika na Mungu. Yaani anataka kumw anataka kumuonyesha ana Mungu kwamba mimi ndiye mwenye mamlaka. Kuhakikisha. Tunaona okay, eme twende pale ndoumeshaenda. <coughs> Hii hoja tabii niliye ni kuhubiri tu separate au ya kujitegemea. Lakini ukisoma tulisho soma ile mistari ya mwisho tunaona ya mwisho wa sura ya leo. Tunaona Yakobo astaina pale. Eh tunaona Yakobo anapigana na Amerika, na mtu ambaye alikuwa amjui. Alipokuwa amebaki Watu wameenda kwa Hesao wametangulia kwenda kuleta amani na Hesao wametangulia yeye anafuata na wanawake na watoto wameshavuka kile kijito cha Ibo eh yamewaki peke akaanza kupigana miereka eh sasa alipopigana wakapigana usiku kucha yule mtu baadaye tunakuja kuona kwamba kimsingi eh, sina muda kuisema tunaona ni Mungu katika mwili Mungu katika mwili alikuwa mmoja tu mpaka leo ni Kristo Tuna Kristo alionekana kwa Ibrahimu kwa mfano wa Miksedeki kaso kitabu cha waibrania wa kinakuja kueleza kwamba Yesu alione a, a, alikuwa kuhani wa, wa, wa ukuhani wa miksedeki ambao tuliona kwenye mwanzo mlango wa 14 kama mnakumbuka wakati Ibrahim anatoa kupigana na, na, na, na, na kumkomboa Rutu eh alikutana na Miksedeki alikutana na Kristo Kristo Mungu alichukua mwili wa manadamu katika nafsi moja tu ya Kristo sema alikuwa hajajidhisha rashi eh kwa hiyo una unataka kusema sasa unasema nini? Inachosema ni kwamba Yakobo anashindana na mtu baadaye sikiliza maneno waliofunga pale maelezo yao anasema hivi mstari ule wa nane Yakobo akam akammuuliza akasema niambie tafadhali jina lako akasema ah kabla ya hapo mstari wa 2 na, na saba Mwanzo Mazo ya 32:7 nasema hivi. Akamuliza jina lako ni nani akasema Yakobo. Akamwambia jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli maana umeshindana na Mungu na watu Nawe umeshinda. Yani huku nyuma Yakobo tumemaraa kushindana na watu wengi. Ashindana habani au kushindana sawa saw, anashindana na Mungu. Mungu anamwambia, "Eh, lakini katika kushindana na Mungu mashindano haya hayakuwa mazuri unajua kwa nini? Kwa Yakobo alipoonekana hataki kushindwa. Mungu anataka atii Alari chini yashindwe Mungu asimame Yakobo anapambana anapambana katika ule kupambana ni lugha ni, nini kitu cha kitaswira taswira ni picha Mungu anaongea kwa, kwa lugha ya picha Alipoona Yakobo hataki kushindwa hataki kukubaliana na mipango ya Mungu akamgusa eh, nyonga King James nasema alimgusa nyonga Yakobo mtokea mpa, pale mpaka uzoe wake alikuwa anachechemea Leo hii mwanadamu akishindana na Mungu katika mipango Mungu anasema fanya Kwa mfano ana e, yona Aeiona,iona aliposhindana na Mungu Mungu alimtupa ndani ya nani? Ya tumbo la nyango. Ni mfano wake alimgusa kama fanya Leo hii watu wengi mtu anashindana na Mungu Mungu anataka amuongoze awe mtu wa Mungu, awe cha Mungu anakataa Mungu anasema nitakugusa mguu utachukua na chechemmea utapata paralisis, no, na shinda, leo hii watu wanapata paralysis Mungu anawagusisha kidogo sasa anakubali maelezo ya Mungu anaanza kuomba Yakobo hapa anatulia anakubaliana na maelezo ya Mungu ya hapo na kama ni Mungu alikuwa anashinda na leo hii watu wanapata magonjwa hawajui kwamba wanapambana na Mungu kume ni magonjwa yanatokana na Mungu kama Yakogo eh sasa ni watu gani na lakini jinsi neno kama hivi ndivyo tutarvyo kutoka katika eh huo hiyo hali ya kujua na kujua na kufahamu na kupona. Hii watu wengi wanaumwa, hasa wengine wamelala, wengine wamefanya ni hawajui matatizo yao ni nini. E, kwa sababu asio wa Mungu, wanashindana na Mungu, paka Mungu anakusa nyonga zao, unakuta unatembea huko hivyo. anatembea hivi. Kumbe Mungu anataka aweze ku, aache kwenda kwenye pombe zake akumke kwenda kumomba Mungu. Amshushi na kadhalika hii hoja nitamwambia kujihubiri inaweza kana kitu tofauti lakini hii mistari nitayelelea mara nyingi kwa sababu inatui ni mgumu kidogo lakini imo kwenye biblia tuivyo tushie hapa baba Mungu na kushukuru kwa mafadhili zako asante kwa neno lako usiku wa leo Mungu tuomba ukaribarikie likatende maksudi yao katika maisha yetu na katika maisha ya wote wanaotufuatilia kutokana na na wote ambao wanasoma neno lako bila hata kutufuatilia sisi ufarma zako nashukuru kina nako siku ya na matendo yako juu yetu mungu ni mkuu hatukustahili kwa lolote hata uzipumze mungu sio mastaili yangu sio mastaili ya hawa watoto sio mastaili ya nyumba hii kanisa hili lakini mungu ili kusudi waweze kushinda na kuinuka basi baba umetupasha utu mbele yako na kushukuru katika katika jina la mungu baba maana ana mtakatifu na mna tutapokea amen